פרק ה. אל תבהל על פיך, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים. כי האלוהים בשמים, ואתה על הארץ. על כן יהיו דבריך מעטים. כי בא החלום ברוב עניין, וכל כסיל ברוב דברים. כאשר תדור נדר לאלוהים. אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים. את אשר תדור, שלם. טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם. אל תיתן את פיך, לחטי את בשרך. ואל תאמר לפני המלאך, כי שגגה היא. למה יקצוף האלוהים על קוליך, וחיבל את מעשה ידיך? כי ברוב חלומות והבלים, ודברים הרבה, כי את האלוהים ירא. עם עושק רש. וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמח על החפץ, כי גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם. ויתרון ארץ בכל הוא, מלך לשדה נעבד. אוהב כסף, לא יסבע כסף, ומי אוהב בהמון, לא תבואה, גם זה הבל. ברבות הטובה, רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה? כי אם רעות עיניו, מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל, והסבה לעשיר איננו מניח לו לישון. יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו. ואבד העושר ההוא, בעניין רע, והוליד בן, ואין בידו מאומה. כאשר יצא מבטן אמו, ערום ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא יישא בעמלו, שיולך בידו. וגם זו ראה חולה, כל אומת שבא, כן ילך, ומה יתרון לו, שיעמול לרוח. גם כל ימיו בחושך יאכל, וכעס הרבה, וחוליו וקצף. הנה אשר ראיתי אני. טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש. מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוהים כי הוא חלקו. גם כל האדם אשר נתן לו האלוהים עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זו מתת אלוהים היא. כי לא הרבה יזכור את ימי חייו, כי האלוהים מענה בשמחת ליבו.